135-ci məzmur Rəbbə həm dedin Rəbbin isminə həm dedin Ey Rəbbin qulları Həm dedin Ey Rəbbin evində xidmət edənlər Allahımızın evinin həyətində duranlar Rəbb yaxşıdır Rəbbə həm dedin O nə qədər şirindir İsminə tərənnüm oxuyum Çünki Rəbb özü üçün Yağubu seçdi İsrailı özünə məxsus xalq olaraq seçdi Bilirəm, Rəbb əzəmətlidir Xudavəndimiz bütün Allahlardan üstündür Göylərdə, yeryüzündə, dənizlərdə Bütün ünmanlarda Rəbb istədiyini edər Yerin ücqarlarından buludları qaldırar, Şimşəyləri çaxtırar, yağış yağdırar, Küləyləri öz mənbələrindən çıxarar. Rəb misirlilərin ilk oğullarını qırdı, Hər insanın, hər heyvanın ilk balasını öldürdü. Ey misir, sənin daxilində, Fironla bütün əyanlarının üzərində, O, əlamətlərini, möcüzələrini göstərdi. Nə qədər millətləri qırdı, Qüdürətli patişahları öldürdü. Emorluların patişahı Sixonu, Başan patişahı Oğu, Bütün kənan patişahlarını qırdı. Onların torpaqlarını, mülkülərini Öz xalqı İsrailə irs olaraq verdi. Ya İsmin əbədidir Ey Rəb, şöhrətin nəsillərdən nəsillərə çatır Rəb xalqına haq verəcək Qullarına rəhm edəcək Amma millətlərin bütləri qızıldan, gümüşdən düzəlmişdir Onlar insan əllərinin işidir Ağızları var, danışa bilmir Gözləri var, amma görmür Qulaqları var eşitmir, ağızlarından nəfəs gəlmir Bütləri düzəldən, onlara güvənən insanlar bu bütlər kimi cansız olacaqlar Ey İsraillilər, Rəbbə alqış edin Ey Harun nəsli, Rəbbə alqış söylüyün Ey Levi nəsli, Rəbbə alqış edin Ey Rəbdən qorxanlar, ona alqış söylüyün, Rəbbə siyondan alqış oxunsun, Rəbb Yerusəlimdə yaşayır, Rəbbə həm dedin.